m mm -hmm. të gjithë ata që i ndjekin këtë rukë dirë në ditë në fundë të kësaj votë. Për në rëllëzër, në takimin e kaluar, kemi vërzduar më tutje edhe më një shqarebë dhe hyrje të përgjithshme që kështë të bëndë të me shokët sahabat e peganberit sallallahu aleyhu sallam. Kemi përmendur se ne ndaj kësaj gjendërate, kemi obligimet saktuara që dalojnë nga të gjitha generatët e tjera që erdhën pas tjyre. Andaj, konsideroat generatët e sahabëve si e veçante, e posaqme, andaj edhe për baltyre kemi obligimet e posaqme. Dhe pasaj kemi sjaruar se të gjitha këtë obligime që i kemi nda i tyra dhe ato pikat të besimit që i kemi trejtuar nuk janë të rastësishme, Por të gjithë dhe i kanë merituar sahabët e pegamirët, sallallahu alësallem, dhe kemi shëruar pëse i kanë merituar, dhe pëse vazhdojnë të merituojnë ato vlera dhe ato respekte, dhe atë ndërën, kjo gjënërat e veçanë të pasashme që Zotë i përzjodhe të shëqërojnë, të përkrajnë, të ndihmojnë Muhammedit, sallallahu alësallem, drejtë për drejtë, me të ratë që e patër mundësi. Nërmënisht, ka në aspekt përgjithë shumë që farë të flitit endë për ashap të pegamberit sallallahu qëllemë, por u akëm përmendratin fillim se do të mundujmë që edhe praktikisht, duke i prezentuar të tëtë personetet e përgjithë dhërën nga anë e tyre, të përmendim edhe aspektet saktuara praktik nga jetë e tyre, duke u njëftuar kështu edhe me ta, por duke në ushtuar bindi edhe me tepër se këta jenë generat e pasashme dhe veçak. Në të gjitha të rejtimet që i bën ashabet për e gamberit sëllallahu a të sellem, pa dushim se në të gjitha mënyrat që mund të fillohet fritit për ta, zakoneshtë në shumisën e të rejtimeve, djetarit kanë fillohet të flasin për personalitetit e njër për të gjithneve, Shëqëruesën e vazhdukshëm të pegamberit të sërëllauten Ebu Bekri në radhjallahu ta'ala anhu. Andaj, urdua sot që rënda pak minuta që i kemi të flasë për personitetin dhe figurën e Ebu Bekri të radhjallahu ta'ala anhu. Kosh është Ebu Bekri? Ebu Bekri, radhjallahu ta'ala anhu, është njëri prej korejshve, njëri prej njerëzve me fam në Mekë, një i njihuri është i pori nga burrat që i besojë pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Është i, i njohur me novkun Ebubekër, por ky nuk është emri i ti. tij. Emri i ti tij është Abdullah Ibnu Osman Ibnu Bi Kuhafa. Thuat Abdullah dhe kalindur në Mekë 2 vite gjysht para profetës pas në gjarës të njurë, në gjarëja e elefantit, që për te ka zgritë suri al-filë. Në adimë që për gëmëberi sërëllasë më kalidu në vitin e elefantit, do të të, të ajo ushtri e fuqeshma, e cila jemësiu që nga jemeni të ardzon të qabën, e që vëdhji që nga një elefant, që shpesoni që me te të ardzonin qabën, dhe Allah u gjëllë gjëgali hu i shkatërej, duke e quaj të ratë ashabu l-filë, do të të t Shocëruasit e elefantit. Dhe në këtë vit ka lindë megaveri së në lazële. 2 vite e gjysmë, ose 3 vite, e në bazë disa verzionive, të këti viti, ka lindë Ebu Bekri, r.a. Lindën familje fislike, dhe gjithashtët, ushua me cilësit e shumë të të nërshme, edhe në periudën paraset vinte islamë. Dhe gjithashtët, në këtë periudhë rinisë të zhvillimit të tij është shoku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për so, shkak se ai dha rol edhe i dallon mes vetë njerëz në, në Mekë nga afërsia dhe shoqëria e tij për çka ishin vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bakri me Allahu teala. Kur i vish pasdaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi salatu wasallam thënë mësh sikur që dini edhe vetë nuk dën të përson bëj fjalë Andaj edhe shkajtë Khadija radiallahu anë agruaj e ati, edhe pasaj e njarja njorë që shkajtë e vara ka i bënu, në ufen kushëriri i Khadijjis që kështë e njuhuri për libra të mehershme, edhe aja shqeroj se kjo është një traditë hujnora në dërgimin e pejgamberme, edhe se ty Allah të ka përzit, të jeshtë pejgamber. Dhe nëmra ish pejgamberi s'a salimu njoftua përme shpallis se Allah e kështë të përzitur. Por nuk ishte e mundshme që në atore tonë në meke të bëj e hapër dhe publike shpaldja që fillajt të izbrist të pejgamberit s.a.s. Andaj i dërguari a legjës të rësëram në mënyrë të përzjedur i tërgën të njerëzve se qëfar pëndodhë, jo gjithë do kujtë. Andaj i tërgëj grua së ti që të ishte besnike dhe i besën të shumë, ndërsa nga burrat, pejgamberit s.a.s. i ashpalosi këtë që ndodhi e bubekër r.a.s. Dhe Bubekri pa u hamendur fara, dhe pa e kontesuar fara që pëndathe, i besej për nga mërët, sallallahu aleyhi o sallam. Nga se edhe më heret ishte i interesuar për fejë moneteiste, ishte i lodhur nga i dhujtaria, ishte i lodhur nga adhurimi i shumëzotrave, nuk u besante, nuk binden ta. Dhe ishte i lodhur edhe nga jeta e shkënuare me kazve, Andai i erë shumë e mirë se ardhur do tat kjo ftesë te pejgamberi Tawsal. Andai mori guximin që të jetë burri i parë që apranoi Islamin dhe i besoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që nga ky moment te ndërkohë. Edheri sa e ka dhënë edhe frymën e fundit në jetën e saj vote, ky njeri me të vërtetë ka dhënë kontribut të shquar madje të pa konkurrencës në ndimën e tësë e vërtetës dhe gjithashtu në pranimin e të rasti që erdhi me Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Pat një të bujshme, pat një të begat që është e pamundshme në rrethina që ne po flasim, do të thënë këtë kur të shkurtër që kemi, ti përmendim të gjitha ato aspektet që kanë të bëjnë me Abu Bekrin radhiyallahu taala. Mirë, por vetëm mundom të, të përmend disa dobi të rëndësishme që kanë të bëjnë me biografinë e Abu Bakrit radhiyallahu ta'ala anhu. Fillimisht njohja e biografisë së Abu Bakrit të radhëzëm nuk është njohje e thjeshtë, nuk është një biografi e thjeshtë. Prandaj ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe veçanërisht gjenerata që erdhën pas tyre e konsiderojnë shumë të rëndësishme që tuamsonin vetes e djyrave të tjerave biografin e Ebu Bekret dhe Omer këtë rrëdillallahu ta'ala anëllu. Andë dhe thët njëri nga taberet, thët e mësënim biografin e Ebu Bekret si kur që i mësënim surët nga Korani. Atë guptimi është pjesë pandashme, e mësimi dhe dukimit e tyre. Përshka kështë më rëndësi të njohet biografia e shëqërusi të vazhdoqshëm të Muhammedet sallallahu aleyhi këtë sallam. Ebu Bekret thësh nuk është emri ti, është nof ka ti. Pse mund e mën e bubekër? Në gjuhën arabe dhe të të përdore të kështilë për të emërtu di kemë në bas të një vlerë, në, në bas të një arriturë, në bas të një, një suksinë që ka arrit. Andë e quëtë baba i kështë të i pune. Atë kuptim kjo është ai i qëli e kazëtu këtë këtë këtë mësë mire. E, e bubekër që ka i bie? oba i hershërisht. Jeshte i hershëm çdo punë mirë. Andaj i hershëm në pranim të Islamit, i hershë i pari dhe i hershëm në vërtetimin e gjithasaj që vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i hershën në çdo punë të mirë që vraponte me buni punë mirë, andaj thua ky sa i kjo, saj, bie kur bie fillë për për diçka që të hershme, shpejt në mënyrë hersme, e parazier, e paamëndur, për ta përmbur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me gjithkën që ajo që i vuri, e Muhammedi Abu Abu Bakr kave emra të tjer Abu Bakr që shvohet me to. Jo emra që ja dha baba. As emra apo epitete çik i jera populli vet. Jo por emra që i fitojnë nga puna dhe angazhimi i ti. tij. Prandaj quhet edhe si as-Siddiq. Quhet Abu Bakr as-Siddiq. E çka as-Siddiq? Ai që vërtetuesi ai që vërteton me bindje atë që i vijën nga zëtë që lejë dhali uopi, pa u hame ndurë farë. Shka ku pse mundë këtë amën, transmetënë hakimi në nësë transmetim të vërtet, se kër pegambiri sallallahu a të sëndem ka shku në ishra dhe miraj, filluan të tallen me këtë uththim, dhe të të qikës e mrekulli dhe të paza kashë, filluan të tallen me te korejshtë e mejkës. Dhe për të ashtuar talën më tepër, shkuan të Ebu Bekri, radhjallahu ta'ala anu, që tashma, si bazbindive të gjyre, dhe tot, të tëtë, të gjunëzun Ebu Bekri për balë kësoj shpifje të radhës radhë, si pasyre. Janë që a ke pesutin, janë kujtë i ke pesutin, për thotë se ka shku në qilë, për thotë se ka shku në qilë, ka qilë në këtsë, Mrena natës, dështë të Arabët nuk e mund më arritë pri mekes në kocë Për rëtë se me uthëm një mujorë Ase ashtu kanë qënë një mjetët e transport në atëku Ndëse Hubekë i Poha Mandrufare, tha A ka thënë aj se ka shku Veç për më në tërësër, a ka thënë aj I thënë po, po, a i përthërë po shus, të shusë, së ta honi i beseja të jetë Në ndërë i qojët e si dikë, vërdetuosi, i si di vërdetante, Poha Mandrufare tëra cin vit në nga pejgamberi si sa do të thoni qoftë e Aristoteli që vërtetim do të thon i kam besuar në diç më të madh asaj si që po thoni ju atë uni kam besuar se Allahu po i shkolll uni kam besuar se pejgamberi i Allahut e s'po besoj se Allahu ka marrë e ka dhënë gjithë kjo për mushdë malit po për të vërtetuar më po çeshëm se e kanë sidik është transmetimi i Buhariut ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ne ditë ishte bi kodrën e udit dhe ajo u drejt për disa çaste nga respekti për pejgamberin pejgamberi, sallallahu a.sallam. Ata është ta pejgamberin sallallahu a.sallam, uthë vutja uhut, tha qëndra rëstabën e uhut, nga sëmbity është i pejgamberi sidiku, ishte e Bubekri, dhe shahidan, dë shahidat ishte Amiri dhe Othmanin r.sallahu ta'ala anhu me tato. Nënda e quat i pejgamberin sallallahu a.sallam, sallallahu a.sallam, kjo me emër, me shkallje, e kam një sidik. Gjithashtu pejgamberin s kur i dretoin gëder Aisha radiullahu ta'ala anha me Sofjan ibnte po bië xhiddikut bië xhiddikut biaj kujt bië e Ubeku andaj ai kishte amrin xhiddik vërtetuesi i pahamendur i parazerit i thrasaj që vjen nga Allahu dhe nga beqëmeri sallallahu alajhi. Gjithashtu gamrat e Ubeku që e hum në bastë veprë është al-Atik. Atik është Ati e kaliru Allahu xhallahu ta'ala nga çdo nga çdo marrjeën pyetje dhe dënim që nga kjo botë u përgjua me xhenet e Mu'bekrit radhiallahu ta'ala. Edhe me amin atik që i tha pejgamberit sahasan anti atik vullahi nën e nar. Ti je i liruar i Allahut nga zjarri, ne kuptoj ti i lir, ti më srir, një ciklat se po komplek Allahu xhallahu ta'ala me zjarrin e tij. Dhe ishte nga vetë të përgjua të me xhenet që i përgjoi pejgamberit sahasan ende duke qenë të gjallë në eksperiutë. Mërgjithak të nuk ishin thash dhëtë thjesht përgzime, nuk ishin thjesht vlerat të përmeritua, lërga saj. Aj që e nëzën jet në Ebu Bekri të r.a. në shë, se këni në metë vërtit i ka meritu në gjitha këtë epitetë. Gjithë këtë respekt, këtë dëshvëri e ka meritu Ebu Bekri të r.a. në dhe e ka meritu që tjetë shëqruas i pëndashu me Muhammedit s.a. sikur që e ka meritu një të përkontestushme nga anë e askujt Se është të rëshëllimtari më legjitim për të vazhduar më tukët me udheqin e muslimanme pas vdekës në Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Andaj me të drejtë, tha Ibn Omeri radiallahu ta'ala anu se ne në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, Shikoni, tha të Ibn Omeri, ne në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, nuk e krasonin asken me bubekrin, aje është një pakrasunshum, e pas ti, pas taj flënin lërsimet mes, sahabë me të përgëmërit sallallahu aleyhi wa sallam Në qëfëse marrëm aspektin e kontributit për fejë sallam, pomësa, ma ma ma dhe sajnë dihme i përgëmërit sallallam e pamëse dihme me e madhe përgëmërës e mishte me abesu shpallin apo me i a vërtetu ato që vinte me të përgëmërit sallallam anë në këdrejtin e mu be kërështi pa konkurenci por edhe të këqërshtje e për krajës fizike, familjarë dhe materiale ishtë i shuar Ebu Bekri radiallahu ta'ala anha familje e Ebu Bekri duha të, të ndërua Lëzër ishtë realisht familje e pejgamberi sa thotë ajnë shë radiallahu ta'ala anha kjo ende në meke, në fillim të shpades ajnë shë ishtë e vogle ende, në këtisht gjeshtat jetë, ishtë shumë e re për më banë menë, thotë nuk ka ditë që kalante e që nuk në vizitant e përgambiri sasërën njerën më njësë njerët e njerën bramjën. Në në vazhdimisht ishte vizitor, ishte pise e bubehek r.a. në mërët. Dhe qëtë ashtu, përgambiri sasërën në disa rasë dhe tha, nuk ka pasuri që më ka bë dobi më shumë se pasuri e bubehek r.a. Në nënketja ku paharim, po qdo ku që më ka përkram, ka ndihmu, dhe Allah ka me e shkërdi, por me i a paharin shumë, Dërsa kritike, vështira, vendimtare, sikur e Abu Bakr nuk ka ndodhur. Andaj thamë një rasë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çdo kujt që na ka dhimbur, jemi munduar t'ia ja kompenzojmë. Andaj dikush i ka dhimbur pejgamberin në Mekë, kur është çliruar pejgamberi sonë në Medinë, apo ka përfituar krye njëti nga pasuria e shtetit, nga kontributet e tij që ka më herë ti është kompenzuar në mënyrë të ndryshme. Në veçanë për pejgamberin sallallahu alejhi dhe selamu, shikoni rënduar sa ishte mirënjohës Muhamedi sallallahu alaihi dhe selamu për Abu Bakrin. Tha çdo kujt që na ka ndihmuar, jemi munduar t'ia ja kompenzojmë. Përveç Abu Bakrit, atij Allahu ja Andaj, botë, kompenzu, ka banë zak. Andaj ne lu kemi mundsië dhe më dhanë pasojë kësaj bote nuk kemë mundësi me kompenzuar, çfarë ka bërë Abu Bakri për kat'fe dhe për të vërtetën dhe për të ndihmuar njerëzve në rrugën e Allahut të pandur. Andaj për shembull Mari 10 përgëzumë me gjenet, që kanë më fullë për ta, insha Allah, 10 përgëzumë me gjenet, të kategorijar me mire muslimanua. Gjash për ty në jënë bu musliman në dorë të ebu bakët, r.a. në otër. Shukone kvalitet në thyrës e ti, kvalitet në punës e ti, sahtë përmanët Bilali r.a. dhe tortura e ti, pa tjetër ka mu përmanët ofërti kush, ebu bakri, nga se aj elirajnë me tortura, dhe aj elirajnë nga rëbnia e Bilalin me pasturinje Dhe gjithashtu të gjithë të rasët ishte afer pegamberit së së sëllëm. E mjaftan për këtë, me rrëmë pëllakësu për këtë pikë, rasti i hijjëretit, shpërmgulljes, se pegamberit së nga mejken medinë një një njarë të jetë rëndësishme, të jetë vendimtare në historinë e islamit dhe biografisë e Muhammedit sëllëllahu e sëllëm, ku Ebu Bekri, radiallahu ta'alanu, nuk kursehu as familë të ti, as pasorinë të ti, Ma di asë jetë në ti që të qëndër dhe pranë Muhammedit sallallahu aleyhu sallam. Të nëllërët, kjo nuk është e qëtëthshme për njëri që i ka kuptu drejt, marveshën me allangëllë e gjerari vohën. Nga se e ka kuptu? A e si ka ndihbë pegamber, së mëse ka pasë shakë? Të ku pasë shakë, të kalumën, ta shumë të të, të gjimë ty, se të nuk kanë rejku me zmetë nejtë nga njëpër këtë punë. Po, kër i konë besu q Atërora bëhet të tim Allahut dhe vola. Sa tim i ktim Allahu më kompenzon atë. Dhe kështu e bëqë kupton dhe këtë çështje. Edhe të sa tek Allahu xhelora fiton shumë në çdo mënyrë që ai i gjindë dhe i bimon Muhamedit sallallahu alaj. Dhe kështu kuptuar drejt se kur i kur i kombesoj që ti si pejgamber atë kjo ka obligim moral ndaj tij, ka obligime, ka obligime etj. për balltënjire. Asa nuk funëm dikujt me besim dhe çka mevon, qoftë ti i besuheshëm ti e mirë pa marrë që të snumë më të gjin ty apo. Nga së mirë besimi dhe raporti i mirë në shoqëria sill me vetë obligime. Abu Bekri është të kuptuar drejt, të drejtë dhe u mundua që praktikisht a dëshmonte pejgamberin sa selam afërsisë që është me ta. Çështaja që vjen për mend nga jeta e Abu Bekrit është se e Abu Bekri ralli Allahu ta lan tutullosur është edhe Me ndikim të madhë në shëshri Dhe këndikime për dërte Që Jo me rritë autoritet në ti Lërga saj Jo me, me fitu për njerëzit E kështoj bode Par me përhap Misionin me përhap Shpadet që Allah gjallola i nërgëj Muhammedit sallallahu a sallam Në adhurim ishtë i pasaca Andaj Vetë në mazit ti I bënd të njerëzit me drasht islamin Subhanallah Li, jo sile të tjetë të të ti Jo butsia ti, jo mirësia ti Veç kur falej, ajma Allah Njerës të tjërë pojshë mëslimana të Si kur sërë është në hasti Ibnu Dëvinës Ibnu Dëvinës është Një njeri cili e mori Në mbrojtje e Bubekri Nga se kur u përketsua situata Në meke, kënë në rëzër Dhe kur filluan torturë Dhe presurët në bi Ashtë hapë të, të pegaverit Ebubekri e pose Adhurimi Allah të meke o bojë vështirë, nuk ka rahatin, nuk ka liri, presoni pashtot dhe e mori rrugën me elshu meken. Rrugës duke elshu meken e të kaj një njëri quajtur i vënë dhe vinnë. I thakujë nisë, podal di kun shketin, Allah në më adhurun nga se po plem e ka të pru. Situata është vështirë, nuk po mëj me, me nejtë rahatë. E kujë vënë dhe vinnë ishte nga elitarët e mekesë. Kështë me ndikim dhe të rapat në momentin kër dikur është të mërë të në më brojë tje, atërë të tirit do të të matë është mirë për me të prejkë, nga që këshim punë me të. E ibnudhevinë e tha, e bubekër, eja të une në shtepinë time, adrojë Allah nësat dushë kur kështë prejkë ty, nga se shiko qëka tha, qëka bojmë nga pa të johë, dikur së ty me kështu me e këna, qëka bojmë, qëkëfar kuptimi ka me e këpa ty E se ishte njëri me të vërtit me nëmë, me respekt, njëri mirë, edhe ata që nuk pajtosht me të mbesim e danit. Përshka këtë vlerave dhe kontributit që i kishtë në shëqvi, Ebu Bekri, radiallahu ta'ala, anë. Andaj, u këtë e Bu Bekri, dhe tëtë në, të, në meke, dhe shkajtë kë familje më në dhërinës. Dhe aje kishtë një silej, obori, silej balkoni, dhe aty diltë e Bu Bekri më falë po babaj nuk do të më falë pas një vit të thatë. Ishte një ribut, këso dha ashja ka shumë, një ribut. Po si falë qente. Ishte një ribut. Njëri do të të preksh, prekesh nga ajete kuranit, nga namazi dhe mësi falë të rështë vëmendën, eherë ze nikën. Dhe mblideshin gra, mblideshin rinij, para më na i falën Ballkan e ata si shikues. Shikonin çish kaq bukur ky njerë i pa falët pas Zotit që atëta nuk është nuk është inë pakë kësi bukurija dhe nuk është inë prejtuar kësi prejtime në ardhurim si përse pa eshimin këtë njër të shqë pa i ndinë dhe duke fal, e pakët u falë, lakëmanin që edhe ta mu falë qësë dhe fillonin me e ndjek Muhammedin sënallahu a lës sërë filloni mu më mësli van a në im dhe këne dikur dhe gja u buhen madhët ashëmë të këmë pranu meq ty jam, atë ikë su pëndikën shumë jahën fal ata ata Abu Bakri nuk po mduhet mbrojtja jote, mjafton mua Allah mbrojtës. Do duan nga shtëpi e të dhënë se vazhdoi Allahu që lona me adhuru. Në ishte njëri prek so, me Allahu, falaj xherante. Nuk kishte mundësi dikush më ia kalu mund mirë atë. Dhe rsoa Omer radiuallahu taalan shtyi me të, por në rast u qjuzoi Omer, tha nuk ka kush që shtyt më ti obega kë. Prandaj kur Abu Halife e Abu Bakri radiuallahu taalan u kurr, më mori do të për gjithësin e uthejtës e muslimanëve, gjithë ditë shkën të menivemë. Me. Dhe e përcidhë të Omeri ku përshma kënjeri, nësë Omeri munej me, me, me, me inajtë akranë, nësë këpësim pozitivë, më ushtimë e të më punë nëmira. Edhepse gjithë më një akëllën të bubekëri atërë. Në përshambullë, kërë ishte rastë me endihmu një loj, një, një, një, një, një, një pun të përgëamberit sallëm, qi ishte fjala por një pregaditë po të një ushtrie me mbrojt vendin atko sahabët solën atje po të muzinga posuria por në prezencë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam korran kur er Omeri radhiyallahu anhu pejgamberi thonë çfarë i lë familjes tona Çaqelon ai këlon mirë që nuk kërcim ose nuk e kërcim familen fa ja u laj gjysmi ne rasulullah gjysmi te kupruti 50 50 para menat Gjusmine ullash, gjusmine kumplutit e të eftër. Nëse kërën Aibu Bekri, dhadi Allahu ta'ala anhu, i tha, madha të rekëta le ahli, qëfar i ala e familje sëndë, tha, të rekët lehumullahu a rasule, ullash Allah në dhe pegamberin, do në kërgjohesh, keqe që po, së takur përlutuja rasule Allah. Allah. Andaj, ishte fhtin mështime këtë bura, për problemishte, so, sa që në moshtë të shtyër, të ashti në moshtë, mi gjësht e ishte të është me përzitër në dhënë shtetë, prapë Ebu Bekri ishte ajë që të dihmonë të njerëzit. Dhe të nërë lezër, e përculli me një rastë, Omeri Ebu Bekri, radiallahu të alë anëhu, dhe pas e pasë e përshkëm me një, kasurë. Këtë unë nga e kasurë, shkaj edhe Omeri të ka kasur. kasur? e kasurë. Që fa me pa të kasurë? E pa një plakë, me disa fëmjë të veqenë, që nuk kishëm absolutisht asë nga k Po thotë çka gjendja juve, po kështu nuk ka ditë burrim aty këta i kametima dhe mëzi e përthkojm ditën me me ditë. Fshiliri kemi punë. Ja tha ky ky plaku që po vjen, ti e ke marrë ky plaku, po thotë çka ky? Po lëha do gdim se ky plak as nuk ditë dhe çka vobe kras. Kjo se plaku është thyrë, ç'është me ditën se aty nuk ditë se ç'është zhvillime që apo bona nuk i njeh të njerëzve se është shtyp mosh. Madje disa kozmetike thotë është edhe verbër. Nuk ditë ndërish kush po vjen se pinësoj. Nuk e di kush është për po vjenë, që këtë në i mirë dhijtë. I dhije ka pos dujë në i mirë dhijtë, në e bëngoti tomën në tërë, në e pregatit buken, në e fshinë kasollën, në e lonë të në tëshkënë në tërë. Atërë, tha Omeri R. Talanu tha, i kellodh ata që kanë marrë mas bekar, të e bubekër. Në të skapush nje këtë i o lapë, në raskapitë, në kellodhë, skapush nje këtë i këtë i këtë i këtë i kët dhe këtu është e buve kemi qejalloh talan. Është aspekti që është shumë të rëndësishme aty që e bën këtë mendore të madh në roze godua tam që Ebubekri është në shambull i rall që më duhet duhet ta duajmë këtij ta pasojmë këtë burr të madh në të gjitha ato rrofë të tij veçanërisht ato që sie këtu kuptuar drejt se Ebubekri kur e pranoi Islamin kuptoi se tashmë kishte obligime për ballëti. Nuk është moat individ i thjesht, i përdisëmërisë e vetë, por është individ në përgjësi, nëse ka pranur një feme përgjësi e përgjësi e Abu Bakrën e këptante, me indihmu përgjëmërit, por edhe me reflektu pozitivisht të shëqyri në këtë dëshmuam shë praktikisht për ndikimin e mirë të kësa i feje të, të kaj. Dhe gjithashtu, të gjitha ato vlerë dhe pozita që i mor e Abu Bakrën me u përgëzu me gjennën të këtë dunja, këtë me konë një afrëm i pejgamberit së sëndem, gjitha këtu njësimi i pasë, dhe prapë me qenë kach më destë, sa që mësë me ndi vetër absolutisht në qmumë, edhe në këtë ras me një mu, kjo është shambullë me dhërët i madhë që e eqë ebu Bekri, radiallahu ta'ala. Ka aspekt të tira të jetës e ti që duhet me i të rejtu, pa tjetën e, që nuk patë mundësime në në kësejkua, por gjitha këtu dhe shmojnë për madr Fejë, në malthes se vëçje ka tek njerëzit, ai që kupton drejt këtvetë, roza apo nuk ka më sipas më kon si burri i pushtit. Ai që kupton vetë me këtvetë, nuk ka më sipas më kon si njëri mshirsh, si njëri shodi dor, si njëri përkrasme të, si si për të të tjera, si njëri me ndikim në shoqëri, kuptimin pozitiv sipas se ishte e bubehu radiallahu taala anhu. Ne këtu pa thepfondej për sot ë fol për vekrat duke lënë hapësirë që klasa vënë takim në ashtu për katë burr të madh do që të di të bë thash shumë përgjësi për jetën e tij ngase është vështirë me të vërtetë me takimin e dy me përmbyrë të folur për apo bëfën por sallallahu e madh që zoti i gjallëu anat na vonë që këtu fjalë që themi për të dhe i dëgjojmë për të do dashmin që kemi për këtë burr të madh dhe ashab e tij e pejgamberit t.s.a. Allahu t'a ban afrim te Allahu dhe arsyje që njerëzit të Allahu xhelallahu tim zbashkë me këtë burr. Allahu është ulëft me kaq ky zot sallallahu alejhi dhe Muhammedu alejhi dhe alihi sallallahu t'a